— Як ви гадаєте? — Та досить, — ствердно кивнув Якубовський. — Ви були в добрих стосунках з небіжчиком. Що нам ділити? І не сварились? Іноді по-сусідському, з ким не буває. Курка перебіжить? Чи ще щось? Справді, хіба можна за курку вбити людину? Роман Панасович помітив, як ворухнулись зброви в Якубовського. Але той відповів твердо. «Звісно, не можна». «І все ж вихапалися за сокиру?» запитав Козюренко рівним тоном. Якубовський не підводив очей. «То, прошу, пана начальника, так сталося. Не відмовляюсь. Я був украй роздратований і тільки пригрозив просю». І за сливу кричали, що «уб'єте, люди чули?» «У нас люди все чують», раптом злоблиснув очима Якубовський. А хтось розтрощив сокирою голову вашому сусідові. Якубовський нараз повернувся до Козюренка усім тулубом. Поклав узлуваті руки на стіл, наче хотів перекинути його на Романа Панасовича. Мовив з притиском. Я знав, що ви запідозрите мене, але я не вбивав. Твердо кажу, не вбивав. «Де ви були вночі з 18 на 19 травня?» «Де ж можу бути вдома?» «Раніше її з старою іноді в кіно ходили, а після її смерті я навіть телевізор не вмикаю. У котрій годині лягли спати, як завжди о десятій. На двір виходили?» «Так. І нічого підозрілого на сусідовій садибі не побачили? У нього ще горіло світло?» В горішній кімнаті. А Прусь не виходив на балкон чи в сад? Ні. Правда, мені здалося. Та, може, я й помилився. Що вам здалося? Спочатку побачив якусь тінь коло ганку, Наче хтось майнув там. Я підійшов поза смородиною нікого. Але було вже темно, погано видно. Та й до Пруся ніхто не ходив. Взагалі ніхто не ходив. Чи просто ви не бачили? Прошу вас, я вже на пенсії, і жінка рік як померла, то доводиться по господарству крутитись. Увесь час на дворі побачив би. Іноді хтось із заготконтори зазирне, ото й всі гості. А з ким Прус повернувся додому ввечері 18 травня? Сам. Але ж ви бачили коло ганку. Вікно на мансарді в той час світилось, «Я подумав, що Прус міг вийти, не вимкнувши світла. Ви були у Пруся вдома, знаєте розташування кімнат?» І знову брови в Якубовського вирухнулись. Попервах бував. Та потім, махнув рукою, коли востаннє заходили до Пруся. Вже й забув. Може, років зо-два. Що ж, громадянин Якубовський, ми вимушені оглянути ваш дім і подвір'я». Обшук, щепив пальці той, ви нічого не знайдете, бо я не вбивав. Якщо ваша совість чиста, не хвилюйтеся, але обшук у вас ми зробимо, мусимо зробити. Поки працівники міліції у присутності понятих проводили обшук у будинку Якубовського, Козюренко оглянув садибу, постояв на доріжці, що вела до хвіртки, зійшов на ганок. Вікна прусевої мансарди звідси не побачив. Спустився в сад. Спід яблунь було видно і мансардне вікно, і ганок сусіднього будинку. Якубовський міг непомітно, ховаючись за смородиновими кущами, підійти до самісінького паркана і перелізти через нього. Не паркан, а сама назва. Обшук не дав ніяких наслідків. Якубовський як сів біля вікна, так і просидів непорушно до кінця обшуку. Підвівся, коли Козюренко запропонував йому дати підписку про невиїзд. Печене яблуко. Козиренко сидів за столом заступника начальника райвідділу, пив несолодку і несмашну розчинну каву і в задумі малював на аркуші паперу чортів. Вони в ньому виходили засмучені, худі і нещасні. Помітивши, що один з них чимось схожий на Якубовського, Роман Панасович зібгав папір і гидливо кинув у кошик.